مآبات <مع> سوئر الحدیثی کتاب اللہ و شاید محمد صلی الله علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحمن باب من صلی اللہ علم و في فی حدیثی فاتم الحدیث سم جعب السائل و العلم فتراجم کی ربتون تضرورت نشتی ربتون باین ځکه چې ترې مطلب عام کتابه لعلام دې او کدي کې ما کوي راځم تا به صراحه ذکر دې اهم موضوعه نشته دا مسله کې اختلاف نه وي کله موضوعه اختلاف ته تذرل لکه اختلاف دې بابل سامه قول مسایل او دا بابل ساده که څومره به بالکل بهيندې مخې دې علم فضیلت ته لتا پو ادم کی پ معرفت کی موقع شناسي البته راز و حکمت په ترجمې ته جوړیده او مې موترجم لهم ترې یو او په باندې الفاظ کی مشکلی نظر تا یو متولوا د الفاظ او وضاحتهم پته ای خو په دې ترجمه تل باب په الفاظ کی پرشکار نشته دا او به غرض طریق کے علم فجرت ودی فجرت پل دیں فجرت مراتب غرض بذيكي. هر ادا زنی د متعلم سره تعلقاتې زنی ادا هغه دي چې د معلم سره تعلق کوي زنی مشترک دي مشترک چه نیتی صحیحه اخلاص دعا د ځان د پاره او دعا د شاګرد او استاد د پاره او د استاد د شاګرد د عفاد ده طرفانونا ده استاذ نظر بده چیوی شده ما دونه دی زمان بچی دی دا قشان دی پا نظر برتبو دی شاگر دا شاگر و دان در کهی شده دمور در نزید می روانده پا ممانده دی دکا او خجیس منی تاریفیت که یا دا داروحانی تاریفیت کهی اخلاق ذکیه بوی حمد بوی، پوشش بوی او حیا بدومن نغالی وکیږي چې هغه په غرض خلل واټکیږي شاګر کړي نو هغهم حیا په دې نه غالی وکیږي ورسره هغهم دې تنورې کې راځي دا نه تبیرات ذقوم نو دوا په دې حیا کم دي کې کمتایید ته ضرورتي هغه هر تا دیربا ما تھا کنه جوړه او شاگردم دومنا نمبر ور کې شیاد سانس د اتفادن شکه کوله به زه ایزام به زه څنګه و او شاګردانو تنظیم کړی چې او استاد وو فا کوي دیونه کوي او استاد زم چې راایي د یو قصص ضرورتي او خبره همي نکو اتمنان معنی و اپو کین تعجین منکای پایمن دط نهکای فلاره کی باندې کای دار ها یو حسناج له مخه تراغدان او هغه کو حکم دي چې لاس اوره کار وکه دا آخر سن دوستر آنوان دے, دے امور دی امورتا ایش آلالا موسانک پدی مقام کی دی باپ کی کم آداب چو دیکر کر یو خو متعلن لاتن دیور کبل دی لی ستا دا حالات و تبور کرد یعنی وحبی گستاز د دینای جوګه چې تټینا په کوڅه کې خوشنۍ سوال نشي په عالم دین قدیم عالم مشغول خدمت وي په خدمات کې مشغول دي نو ته د هغه په مشاغل کې خلل مګر حاضر حالم تر جوګه واه په علمنم تندیدا چې ته الہم فلہم پیینا چې ته کو یو خبره کې مړولي دا غي اقوال وکړه د هر درس دا به بری خبره ترجو کوه دا څنګه چې خاص مرته کلام کړو دینه تاخیر په جواب کې ندری جواب همال شو دا تاخير فقیت معنی علم دین ري زه تو دې علم پټينه ول جمع يوم القيامه به رجا مين النار موتر جمل هوتي دي دغه سوق مهند کاره نور مواريد کې د دې ما شي دي کې دي مد حديثه متوي شي بین من نبی صلی الله علیه وسلم فی مجلس خبر قوم تکویری عربی آ غه فقام ومازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو حدیث ویانا او دیس آئی اللہ جواب ورنکا با جقم وی سمیعا ما قالا وای ردت دکت چرے را جویلیو با دیوغان ما قالا دکا جواب نوکائی باذو ویچ نی دیو دی دغه حتا یا قدا احاديث او حتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره وکړه فضل کلا دې انا تسو راوی وراه اسائل جما پزان دي چې د تسوی چې او اسائل انا سایرا عمر احادیث دی بوخاری کې انا اسائل دا ده اورا دیو کته شاگردانو قال ر بها انا يا رسول الله داي يا رسول الله قال يا فيزا سي تمامه تو فنت دي سات امانت جاي سنو بي سات گورا قال کہ فيزا تو حاج بي سنگ راي كارزا وسلنمي راي دي گاتنا حتاوال شن فنت دي سات او ويت گورا جي دا د معلوماتو لري چې نقل به شو د دیو جنا احتیاطان راوي وي اورا حداه ادرا ادراوي دا مانر جاي کدل وو زه دا نن وسه سات اول لږه جاول په یاندل غواړی او به ملزمه امانت اضاحت رجیس امانت اضاحت پر دین یاد ادنیا پر امور کی پچا ایلتیمات نگی دی پری کی یولی امانت آده چه یفی جلد ورقرب ریا ذا لا ستقل قد ها قامت رفسو فيمان رفس ده اذا اسدل الامر الى غير ايدي اذا وذا حد المثال مثال لي مثال ذلك اذا مراكم شجاركم واغنياءكم وخلاكم اون مرا څرار شي واغنيا بخلا شي امير تا اماناته والدې داراږي ده هي فاسي پن کې تو کوې درعيات افسوس 파غرا عين چې دراي سچل کوي ها رشوان کي چلدو بزر ث چل کوي او چا څنګس کای ک ای چنګا د ګورګم دره پوری شدید ماک به خپل ګورګه پوری یت افوازنه کول چې زم د شرمخان آزادو مدريوانو نه مازادو او امن امان به او خوشاله زندگی به وي شدید ماک به خپل ګورګه پوری اخر تک په او دا غ حالت چې د وروڼو وخت سينه هاري وي ماز راکې که چا چنګل ګوروندره بولي زم ته له وانو شر ماخان نه بچو ما فکره اقتدار ته ورسيږي چ دې د ماغه وب په غوږ بولي په خوره نا اهلي مشري قال <سؤال> کو دا غو انا خوشن توخومي يرند ما شذ تي بقار دې دې پوې باندې حالات <سؤال> سازګر <سؤال> شي ها کا شروع کو کې دې اتفاق باندې خ د دې اتفاقي پرغي او پساجو مدار ازمنو می دی اتفاقی که فر اول من اختلافسا هغه دې لپاره راوستي چې دی فا ورا شي هغه دا ولنه اختلافتم لا تړلی وا اوس څنګه مشر دی مشرد منم الله اگر کردم گناہی مشوهران کو کوم ما قسط دا څنګه دې ولا کو فر هم ما قت حال کو خیر دې پلان کې شي هغه ولنه لا ترنه دا منګیت په په মহানد لپاره ده یا মহানد د موقنادت لپاره ده ته محمد د لپاره مانو ذل العالم محمد صلی الله علیه وسلم মহানد کېاده لپاره ده موقنادت د لپاره چې دماغ یې چې له وان توته نه شي وي মহানد دغه موقنادت لپاره ده ته امه محمد د لپاره ده شرع مانو ذل العالم دا پنا له يم مشريدا وکاله دغه چر پدشي موکو کې یو سری دی او د کشین ولته خبره وا ده کې لکه مولانا ذا کري رحم الله داشکو ونا کو بنا کو بنا کو کو بنو مولانا محمود مرقده طریقو طيب پیر شهداش کړو عبد الله هندي د ویته او شیخ نوشوبدل چې ند مساتل تقریبا وردا شریدي دا یې حالات کې انقلاب راغله دي د هم د دلاړه او اتیت منره دي ساده له مامت پریشانی یوهي یی ہوتا خپل وړي به هر کله مشروق مولانا مدینی نه مولانا مدنی راغی دغه مې ټولمان ناجيب سيكريسي پنکير شو دا وخت دې مې ټولمان شه خلا کوئی کی چې خپل سیاست کلا مو تل نه ما ده سيكريسي دې مې ټولمان پاتې د مولانا مدنی په وخت کې او ماشا الله اونته ستر کی سیاست او د پاره په جناب پرمړي دم راټیځل څه او دو ځو او دا کابیر یار بارا او افتل شاینیت اللہ شاہ بخاری اقای شمسدین سے با پینڈے شیخان دوم را حجوم شو چې جدا پارکڈا قیدلہ دا اسرا روڑ ہم بن دیدن بیسا تطر کی چه تجربہ اوشلہ نتابی چه فاتر فرقق اللہ دا فرق دی لدین جدا شیدہ چلوائیم او یا پداو کې رپرنن په ماټ حکم مناضره وکړه موږ ټول یې کینولو او دایوي شي یا لو اتر کو کنه مارګرټو راي وایي چې یادو اتر کو مقابله کوي په کلو چې داخلي اني بس دا نور شیخي کوچری منغه فقلا رکین دا یو سبب کارن کله نه بیا مرګری بغیر دې به دې ته پوسوک څو څنګه څل خو راي خاينه او وی چې یا له وروزه قضیا چې دې په مصره بټو تخ خره شیخ وی چې اپ تو صداوی ما کوي وزیاخ و اوم کو خطرات کی واقعید من قداره کیمی. در با آوشی کم عمری ما، و دامی دمکسی نا عدد دے چه خبر اکونگا. موتی چیزی زمانگ غلارک جن اصطل تاید باتوی این. دکشان تعلقن دیمکسی زمانگا غیر اصطل تاید دچاره باتوی این. انو بیونو ایچی ووالی نا ایداتی. زما غليک نه حل تای د پتی او تاسو یم نه په بیان ته ایده ورته درې چې زمون په وجه باندې دیا څنګه چا کړی دې درنیږي او ورته باندې نو چې مونږ غړي کینو ندا په خپل ځای ورته تاید شیخ وي دا کی به دا ورته په او اورړو شایسورا او خپل مرغور طور ته دا دغه سمندر دغه نواس د ژوندۍ په قرونه کوری بدا اعلان ورو شي تاسو ټول ووتو دیاله خسرې دی خسرې پاتې شي دې کوپډه پاتې کړی اغه ځان لته دا د اورونو منته روان دا یو مته ور درې کم کي پاکستان په اړه او دا درې زموږ مخې ته وي او دا زنه خپل کمير شيخ سبون خليف شيخ په جو سياسات کې کار کوي په سياسات کې کار کوي ارمانو په سياسات کې کار نه کوي زمونږ دې ته جنو کټو چې جوړې ده هیټول ترلاسه شوی وزیر خوري توډوري اومنګ باید هڅه وکړو چې کم احدی ا دا د غدي ته ورسيږي کوتلان مخرین اقدامات نو کم مه ده چې نواشری برسر اقتدار راځي را را را. کم په نو هر څنګه چې اوسله اوان خو جوار خلق پیدال نو کم ته کم دمغه ورولای چې نواشری برسر اقتدار شه ملک نور او ما دې ته مونږ نه مخې ته و، ا مون ته څه نه و کوم؟ پښتنه کئ مل را نه. پاتې څلور دا اسلامي قانون ورنه نه پڑھ نه تئ. تا و خبره ده. او دا دنیو وځري موږ په لګین امریکای ته ټووي. خو دا خپل یې و، او نسجيتي کاشف نه ده. او نه نسجيتي ترته په ساده مرستې تحقیق کاډه او تاسو به مشرف راغلی او غره کې اوسمه چاوندی راځو کو دې هم دې دې ما نه راغله ها کو دې هم دې نه نه هغه شنه حکومت راغله د کمکه چې سوڅو خیرم نو ها او ائ پې کېدلې چې تاسو سیاست هم دې ته راوځي او زنده‌باد او زبانات سیاست کې هم زمونږ نام شران دي تيګي دا پایا پیجني چې موږ په دې کې خوي چلی ندا په خپل دنیي هغه پل چې د سافتيني په دې ترا کاپو falei غو او سي د لمر و سه پږي کې ار شي چې بزن هم تک سيرو کنه او سي دل امر الا اوول لمن رسونه شروع کو ناها خلق چې کلا د منرسو مهمه مان شلو او په نالې باندې شروع شلې فانتزی سا وسط ګورې چې د منرسو ته حق ده و دې ته جاځ پتاه کینې هاري او کاه یامیا دونه لاندې یوړ کړي وو او چاندي د ما د چرګانو وکلو او وسمځي او ماته ویتم کو سوه د نزی کله ګي ربي خدای مادي خو نوسه چې د مناظرو رزي او د باه رزي نو سوق ته زتا وسوس په کشي کوه ټوله رسولي دا امر څمکو عايش کری چې په نا بايره و غړو باندې چې مايتي کری چرغان کرا هن کي او څو مخذيم لور کيا غوخلي ستیکري کی او ستا, ستا سوق رہی دا تیر قدمه رسود دا ذرم دي دا دا نا الله چې لري کلا چې په جهاد کې ها هر کو حسابات لا چې وی جهاد ترې کوم پیјанده هغه څوک مهاجرین شلو چې هغه سره د حجرات په قدر احترام نو هغه هغه څوک له په جهاد هیجرت کې چې انسانیت نه هم د اسلام په کې د دایري د انسانيت هم خورا برها بار کړو فانتزی لري سات و اس کو ته چاته مهاجرو یې ندم را په په يليږي ته وګني کاندری ته خپل <سؤال> ها دا دمخره ته مهاجینه د ذکر را شيږي د قشانتې دورانه باندې د جهازه د ذکر باندې د علم موري سیاست یو دا دان دی اخارو حکلا جن اهل خلقو په سیاست کې حوا سلام نو دا غړی نتیجه دا وګراي چې فریضه کې کسانو هغه دغه چې واره وو دا جمعه دا شی په کله کوله و له جمعه نو په دې کې هغه یو لو پر غوند کې بل تېویل ورک دا کار د څوک راوي ملړه دا ته چې کوم خبر کې دا د سياسيانو خبرې که معنا دروغ یا خدای پاکه مال دروغ وغور په مثال او منطقو براوید. سم رو جات منصب و چشیتی نایوش. فانتدریسات داگشان تی مقررین که نا احل شروف فانتدریسات لگه بی یزباد بی سامین بموی هستم راو که حیران بپادشی. داگشان تی مصاله در درس و تدریس در تصنیف هم دا. برای تصنیف فروشی نبا اوساص فقره حبره بشوي نو شاګرد په خبره پیږي او دومه کتابونو مصنن به ګرځېدلی چې حد باندې هلکدای صفرا په عادت کې ګرځېدي دا حشی د عربی دی په کوټو کړې دي یا د پوردو دوکري او د عائصه سلام من زمانی تني <تصفيق> دي تلور <تصفيق> علما پاتې شېدي چې د هوی د اگه پرمیثال ببینی که در تلور علمان یو پا سلور علمان کی مولانا رسول خانو دا پاکی بودنید بندگی سلو فگرد میکی گی فانت در سا ادامنا پر نا حلی شدیدید ناو کانا بیو فاکیب بندگی اگران بایی فانت در سا ادام خدا ده کنید یو پاکی مولانا رسول او یو پاکی محکوم بابا و یو پاکی حانی بابا و یوه باکی مولانا ابراہیم سے دریومن علماء کدی دیو درت غربی مثالو دی تشیفننو خود درسنے د تش درسنو چې شاگرد مثالینو او نومونه اوس هم باپی دی خبر لا هوا اور کو نه پکره کتاب چې هم کتاب ولو وقت دې مسنفيږي د هوی خبرې ونه کیږي شاګردان که مې ویږي د کتابه مڼه ده کی دا زرم چې تم نه دی چې په مرکز د مدرسو کې یا کولي کې د اوسه پوري بدو له مخه ختم شي وې ته چانه دي رحم چې موږ د آ کاسانو صفدرسو کې شریک شو چې هغه په دې اوغان کې مدرسین پاتې شو بلکه دبان کې نظمون پاتې شو پهټان ک ی ناظیم دبان کې ظم پ شروع او لاک ب نویسې باغته دی خوشاله زما ی دا زما م ک دیته دیبان کې ناظم پې شو, دیو دیو شو نو کودا خلو مونږ و تیفر د مونږ بې شو داخوا پهیو ټی کې خلونه وخت پر دئی او سته موی چې دا تا چې می تا د چاږ دی نو پسنا ذکر کولې شو ها کسان شریف چې پاتې وي خدای روان ته چاته پاره یا په دې په هول کې یو مسله شروه ده ځنې کسان په دې چکر کړی چې زمنګ علاکان دې په ویفاق کې اول نمبر دي هم کتاب یې ټول نه قدمي یو حثدا ابو داوود نو یو حثدا دا مدینه یې په لحل تکینی اېدا کدا چلو پوښته دا ایو خو ما وداو دیو طرف وي ترې مې وته راکړی کی هغه په امتحان نکول نمبر راجننه په امتحان رسو کو دا هغه شي چې پرځته کتابوي کو نه ویو کو نه د امتحانې زینبې دو معنی مز په معنی او چره زلمه او ظاهر معنی هم دا دا مفتی ودی حسن رحمه اللہ ودامانا کولا پا دیزی دوم را او جرل کنان اللہ را مغفقت میسید او او جرل پریج چی دا آخر زمانو د علامات و تاو سنور سو کخیم خوضیم کنیم کنیم او او زر چرتا و بخاری دستل چرتا و پناع لی ما تاوانشو یعنی دو اوحال داده سی مفتی عظم پاکستان منگیم مجرل کنیم دې ما معنا دې فانتې د سات عام خلک چې کای نو غدا کای چې قیامت انتظار کوه دادک دا احمد دا مارا تن یو عظیم امر شروع شلم باب من لفاس او تو به درم عنوان د کتاب سره در په ځای ته علم دي کړش هم زمون څه اختلاف کوي مسائل د با سابقه او با سابقه سره بدوین محکم علم او دتم دی محکم آداب او دتم آداب دي البته غرض به وایو غره چره ربحسوت پكارده خودایلم یو دری متىگیلی یو ادا دا یو اخذ دي یو زبد ادا معلیم خی اخذ متى علیم خی زبد متى و ده دي دیونو مراتبو که با حدود ملشوشید. رفع صوت و شریف کی ممدوح نجیم. و ده غوض من صوتی که امنان که رسوات لصوت الحنگیر، صوتی غقمان رسول <سؤال> اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشمایلو کې په خفاف ګرځي لم کن فخابا فی الاسواق بازار کې چګنه والی په بل پرتا قرآنی کریم کې ګرځي ادر ربکم تزرعوا و قصيع او اسی اوسړه دا نوصوصه تا ګوري او خبره کما هو نه دا کئ د سامین و ک نه رفه او یره ز پیاض عمل کو مغز می صوتیکا نو مو ثنی با وذک چه با قادری زرات رفع د صوت ک له شی داتیدا چه قبض صوت مندوح ته جهری مفریتا مضمون له تابیر مانو ده যাহरी মুফিতা دا مضمون دی با قدر ضرورت رافد سوف کا حدیث کریم راجی خطیب بغدادی اول دین تروسوا او دول سم سما کې دان عقل کې چا دین د دا پکای دی چې راخصن کی ته عماش او دحمد ابن عزيز امداء قول ابن عمد نم دارا و نقل دي ان الله يحب الصوت ويبغض صوت الخفيظ و يبغض صوت لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي فقب لا زرورة ترفع صوتك وذلك نبتونا تسوق ني خبر اغيب انسان قولي تعلیم تعلوم چسکے پر عبادات و کیر افتح صورت کئی او پدسیدکی کئی سیدا حغینا دیر پریشانی جوڑی دی جواراکی جمعات دی پدیلوجی کئی دون پریشانی جوڑی لحسو اکر اچھدکی زمان جمعات کی آخ آمان تقریب دیں برا پاٹاؤ کی جمعات آوئی تم تقریب دیں او حرمین او غدنې اتکړی تا کحرمین او غدن وختکې او دا هاوینه غمون ګړوند دی خپلک ته تر اولې ځاګه چلا چلکې شळा چې کوم دې د بل څه اثر نو په دې دماغې کار نکاو نو کاري راځي په کې دې شي خو او خېلي ډېرې چې بس سر جنګومې چې دې بس سر ماتم او کار امریکانه کوي چې زموږ د افغانانو چې په حاینده خپل سر باندې ماتم ا کڅې د وګون نو ډ ډښو چې ټای په ځای کې راځي چې نه کراماتي شو خدای دې له هر کله ماته د وګون کا خپل سر کې د داخل کړ دا ماګه چاړا چل کوي ער کته بلت څو دا بل مونږ غړ ورکه مکمل فاحثي کې هم با خدري ضرورت رافسوت دا پکړه ما ترې يم له ته مو ته وې مو ترې کې دروازه ده څوک وَلِفَنَادَا بِعَلَى صَوْتِهِ بِالْآَقَى مِنَ الْنَاطِ ده حدیث نور موارد موثنی بلد کتلی موثن الحدیث نمتوجه شاید قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّ النَّبِيِّرِ صَلَّى اللَّهِ اسْلَامِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ اسْلَامِ دُوستَ شَفَ سَفَرْكَ سَعَفَرْنَا هَا عاد ركنان منو پروارته رسول <سؤال> الله صم وقد ارهقنا الصلاه تم من من تر سيدو کارقنا شغدا متكلم مغري شي ها وقد ارهقنا الصلاه من تم مدرسيدهونو ناب او ارهقتنا شي ارهقتنا مانه چې د دې تو راي منګماثا په خو کولا پنادا بیا را سودي بو쨌تا او اجېلانو کویل لا قامین النار دذرا یت ذریدا حدیث کې تفصیلی مسائل. چون کې موسنی پد رحمت د خبره ځان کوه کوي د دې حدیث په مسعلو باندې پیڼفي چې د دې اې پرې ورو د سره پارشه وره مستقل با ما ذکر دې اداول دې چې موږ د پارو خیرمن 30 نمبر باب باب من اعاد الحدیث <سؤال> شلم اصرحات تی ثمر باب فا اکد دیم حدیث او رئید داغ عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله قالا تخلق الله اسلام فی سفر امساقرناه فا ادعنا و قدعنا صلاة صلاة العسر دمازت اینی مشو نداواز اقوکا اقضی با انشاءالله ردی تاقیق و روس بردی ځکه ډېر هيڅ او ځای پدري کې دي ځین کې پدې باندې د کتاب لوزو کې مره دا حدیث نه څو د تفسیر او حمار د دې لپاره دي چې کسان چې کول غواړي ترجمه طالب پدې جوز کې دي ته فراده علي او سودي کدا کمته مو ماجی گھر کې مو زهين دوزی فادر یې ځنو چې ووزی فادر یې ځنو ساده په دې مستحق مستنې مستقیل بابو بابونه تر اجازه مخو هو کتا وځه او تقریر ام جایش غفت صوت تقریر دپارا ذکر روس تا ای آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دردار اکر رسول اللہ عن دی تا روسنان بابچرے دی کی مقصص اگرد دی تاپا لکتے بکنی تیمی تر میزی